Ondivago. Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com Bentornati ad Ondivago e alla nostra ultima puntata prima della pausa estiva. Abbiamo trascorso assieme in questi mesi un periodo molto intenso di scoperte, registrazioni, progetti sonori ed eventi letterari. Ma ora lasciamo spazio ai nostri padiglioni auricolari. Vi offriamo un cocktail di registrazioni, suoni e frammenti e ce ne stiamo qui ad osservare quale colore prenderà. Aldo Palazzeschi giocava su una poesia realizzata con gli scarti delle altre poesie e noi vogliamo fare lo stesso con la radio. In un'altra estate italiana, nell'incombere di una crisi economica, fra elucubrazioni calcistiche, vacanze e immancabili gelati, spiagge ed ombrelloni, spazzatura e televisioni, sentirete emergere una vocina. E quella di Ondivago, una vibrazione, una oscillazione dispettosa e indispettita nel mare Magnum. On di on, di, va, Ondivago. Punto com servizio di segreteria telefonica, sono presenti messaggi non ascoltati. ne faccio un altro va bene. No, a me questo piace anche okay. quello prima. Eh ma non l'ha salvato, perché stava salvando, quindi mm. non è stato registrato. Vabbè, eh, questo va bene, dai. Sì, sì. è così raramente accozzati personaggi. Ah, una una non ti sto sentendo adesso eh Dico che eventualmente ti faccio ripetere ma comincia pure Va bene Terminato il nostro cocktail sonoro Facciamo il punto sugli ultimi eventi a cui Ondivago ha partecipato Per passare poi ai ringraziamenti Ondivago è stato media partner del primo Murazzi Poetry Slam Che si è tenuto il 19 giugno al magazzino sul Po a Torino La competizione ha visto partecipare 12 poeti e il vincitore è risultato Carlo Molinaro, che sarà protagonista di una nostra puntata al rientro dalle vacanze. Lo slam fa parte della rassegna Parole Viste, Parole Dette, che prosegue al magazzino sul Po a Torino. Il 29 giugno alle ore 22 andranno in scena le videopoesie targate Ponte Polo e il 6 luglio, alla stessa ora, l'ultimo evento con i videoracconti di Andreina Polo. I testi critici sono di Manuela Gandini. Sempre venerdì 29 giugno Ondivago parteciperà all'appuntamento conclusivo di Sta nella nuvola e nel pozzo, che si terrà alle ore 19 ai Giardini Sambui, davanti a Porta Nuova a Torino. L'incontro avrà come ospite la poetessa Silvia Rosa, Sandra Baruzzi e Piera Giordano e sarà un'occasione d'incontro per tutti i poeti che hanno contribuito alla rassegna coordinata dallo scrittore Francesco Forlani. I Giardini Sambui sono un'area verde torinese che è stata valorizzata grazie all'intervento di uno sponsor come l'Acqua San Bernardo. Gli appuntamenti letterari vengono realizzati nella Gloriette dal sapore parigino situata al centro. La struttura è gestita dall'Associazione Commercianti Torino-Via Roma, presieduta da Paolo Bertolini. Un angolo di Torino da scoprire per tutti coloro che sono di passaggio in questa zona della città. Infine, passiamo ai ringraziamenti. Ondivago è frutto dell'impegno tecnico di Alessandro Gianotti, ingegnere del suono, che segue il nostro programma sin dagli esordi. I suoi studi Java Audio sono una garanzia per tutti coloro che vogliono lavorare in questo ambito. Ondivago e bilingue, grazie ad Anna Raffaella Farao, che da Parigi ha curato la nostra rubrica francofona, un apporto fondamentale che rende il nostro programma europeo ed europee sono anche le nostre frequenze, che dal web di Quanta Radio e Radio Valdarno arrivano alle FM di Radio Prima, a Liegi, in Belgio. Un grazie quindi alle radio che continuano a credere in noi, senza dimenticare il cantiere di Radio 3 Rai, una trasmissione di Elisabetta Parisi, che quest'anno, e per la seconda volta, ha diffuso sulle onde nazionali una nostra puntata. Ondivago è un progetto radiofonico che va oltre la dimensione del programma, per diventare una produzione trasversale e aperta alla realizzazione di eventi culturali. Da Torino, dove Ondivago è prodotto, si sono stabiliti legami e collaborazioni con altre realtà italiane. Particolarmente forte è il contatto con la Sicilia, attraverso Pietro Pedone e Rossella Marino. Pietro Pedone è architetto del paesaggio, già ospite di Ondivago. Rossella Marino è conduttrice a Radio Itaca di Marsala. Entrambi saranno protagonisti di un reportage che faremo dalla Sicilia. Li ringraziamo intanto per l'entusiasmo e il sostegno che ci hanno dato. Ondivago riprenderà ad ottobre. Tutte le precedenti puntate sono disponibili, come sempre, sul nostro sito ondivago.com Che l'ondivagosa estate sia con voi. Ondivago è un programma ideato e condotto da Max Ponte alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago. ondivago. Kom.